Iru laborarian instalazioan albidetzeko Luhza zaindiak diru biltze kampaina asidu. Ogena ipatzeko gurekin zirat Dominik amestoi Luhza Indiako kidea eta laboraria. Egunon! Beraz lurzeindaren uh, helburuak ogitaraziko ditugu lenik laburantzako lurra eta bastimendoak kolektiboki erostea, lurra laboraria initzen eskuztia epe luzerako alokairuen bidez eta laburantsa lurrena atzikitziaren uh, garrantzia erakustea, aurreski herrikoiaren bidez beraz 400.000 euroko bildu bi, euro bildu nahe dituzue bi proiektuen handitzeko aurkezten a dituzu Ba, da Uh, gure bi proiektuak dira, uh, lehenik uh, niska gazte bat uh, plantatzea ague egian duna onduan. Uh, niska hori ez da laborari umea, formak ontza egindu altik uh, eskolegian eta laborari itxetan eta hola. Eta beraz nahi du plantatu itxalde horretan, eta behi esnaunekin. Horten behi esnaunekin, mainan ez molde klasiko batean jenen dut. E, bere esnea, transformatoz eta zuzenki esalduz, krema eta gazna eta horreko, eta ekoizpenen e, bidez. Errori da lehen proiektua, hori etxalde hori Luxainiak e, erosten du, hoitagoztektara eta batimenduak, eta niska horren plantatzeko. Bigarren uh, proiektua da, hainiar den, hainiar uh, den, hor batzen eta uh, plantatia deia Jean-Foyen uh, O, hor kadro fa, familial bere plantatia zen behaz dira de joi bat urte eta bere denbora jo egin du e, hori ere e, labarantxan honotik hanpo dina zen deia hor dion, eta hor ikusi da on, etxalde hori biziki edezki kudeatu duela eta orai berea alabari nahi du pasatu eta denbora berian E, jabeak, etxaldeoktan etxetiak baitzen, e, jabeak nahi du etxalde hori saldu. Behas da, etxaldeoktan plantatuko da ranfohi ginen alaba, eta joken e, e, zuia. Hora, hordien jok, e, bi instalazene izanen dira, eta bon, e, etxalde ah, handia da, e, erosten dute gazte horiek, erosten dute etxea, e, eta lukzainiak e, erosiko ditu lukak, gara. EUNTA HOGOITA AMABOS MILA EURO LEHENBITZIKO PROIEKTUAK, BEER EUNTA MILA EURO BIA EGENAK. E, IRU ILA BETEZ, eh? MAIATZUN DAJIKO NAI ZINUKETE DIRUZAMA HORI bildu ZER MANERAZ? Bona, DIRUZAMA HORI BILDUZEKO bon, DENEK DEI EGITEN DUGU. BA DIRA LUXA INDIAN, BA DIRA DEIA LEAN JEFALUGAN ZIREN ETA 20 MILAKO BAT PARTE ARTZALE. Hora horiek denek idikea da, gero badi eta idikea da, idikea da denek, denen afera da, gure egik ipietan, laborantza azkarreko nadin, e, ez da bakarrik laborantza munduarena, enpresak, erikoetxeak, e, denek batian dugu, horiek errausituko e, sosta maha da, da, egiten duguna, eta naginok efite bildu proiektuako aiberian behar baitira burratu. Sala errostiko prezio horiek egreski adostu direa? Ba, egizkia doztu dira, ara... E... Normalak dira, prisio horiek, txuxenak? E, ba, txuxenak, zeri egiten den txuxena, lagora entxalanetik e, pagatzeko eskikario dira. Ara, betiko problema hori da, benen entuan ezkati hola ba, entxatzen gira beti pixka eta Baina gauzak gure iduriko lujaren prezioa gure joana da. Baina ez da kolpez egiten, apaltze hori momentuan entxatzen gira, uk, egin ditugu ekin zerratzu emidiaz batzu apaldu dira, baina hori tendentzia betik ari hoiziteari da, behaz, di xuxen direnez, ez dakit, normalki lanetik behaglietak eberet gizna pagatu, Ordean hori ikusiz, ez dira esusenak, behinan bon nekati da, eta uh, luzarako lan bat da, presio hori uh, hein normal bateat garaaztia. Behin uh, jenderuriek uh, instalatu eta uh, lujaren jabe egoiten da luj zaindia, edo nola pasatzen da? Ebe, india, ne, da prezeski, eta luj zaindia helburia da mehikatutik preseski eta kentzia behin betikotz uh, elaboran txako Eta behaz berena berean erretz hori laborari egonen dira. Lukza Indiak egunen da beti jabe eta giro, Lukza Indiak jementik eta behoi urtean burian bertze e, laborari bat e, instalatuko do, etxalde hori e, segidea nartzeko. Eta laborariek e, Lukza beraz e, alokairua pagatzen dute? Hala, e, deitzen den, fe, fermazra ahandasari bat pagatzen dute Lukza Indiari urte horoz. Proiektu horien egin garritasuna nola lantzen duzu egin berek berek egiten dituzte eta laborariek guk segitzen dugu bizkaatbaztagetik, beren proiektuan lantzia egiten dute egitura e, e e, e eskolegiko laborantzak enbara eta bara eta rapitzeko e, elkarte guzikin bu gure guri presentatzen daukute eta gero guri guru du gu jertzenak uh, ikusitsi uh, proiektua ta ia implikatzen giren hala ez aina uh, beren uh, beren proiektua uh, berak lantzen dute eta gero guri presentatzen Aipatzen ginuen zurekin Dominika meztoi, laueun mila euroko, euro uh, nahi duela bildu uh, lurzein diak bi proiektuen laguntzeko, bat aruen eta bestia ainak ben. Eta hiru hilabetez, maiatz undarreko presioake, eh, sushenak baina adare gora direla, goregiak ere, eh, Prezeski, eh, presioen kudeak eta hortan, bada ere zafer egitura, zer eh, lan ahreman mota duzue olako egiturekin? Ba Luak zafegai gabe ez du jauz egiten ahal. Eta zafegak luxeindiak gabe ez du jauz egiten alhal. Gana beita l bat saltzen delarik, guk luxtzendieko kidek so egiten dugu e, kaarioi saltzen denez hala preioanmalan den eta kaio esaltzen balima da, zafega medioz behar dugu prezio hori a apalazi gan beita zafega pasaabaten dugu lugo ja estimatzen, Eta zaferrak egiten du bere eskaintza e, jabiari, eskaintza apalogo balima da, e, jabiak saltzetik retiratzen ahaldu e, hori. Baina eskubide hori zaferrak du bakarrik, presia apalzea eskubide hori. Eta behaz, ahatik zaferrak behar du galde egile bat presioazen apalazteko eta galde egilea da lukza india. Ara eta Lur, galde horren egiteko guk plagian e, proiektu bat presentatzen dugu laborari gazte batena eta hola e, plantatzeko Bi proiektu horiek barnekal jalin dira Lurzaindian parte hartzen duen euskaliriko laborantza ganbarak eh? diagnostiko bat aurkeztu zuen urtea estapen untan, kostaldean diren laborantzako lurren zaintzeko preseski presion zaintzeko azkarkitipituz behituatzi edemoak, lurzaindiaren jolada lurren erostia, baina erosteko ez edo zuin presiotan, hor da kostaldean ba baina no ere e, baditugu e, kasu hala e, nola egin ditugu pala palaste batzu hala nola argonan hemen e, e, lemanis hor orai gertat dena zen e, lurbatzialdia 5000 eurotan eta saferak eskaintze egin du 3000 eurotan eta hori saferren eskuda lur hori ala deia de, ja, oher exempu bat izan dira izan dira e, handiagoak e, e, luxendia sortu begiana bai hektarea e, e, e, e, e, bat eta 0.30 e, arbonan Uh, etzen et laguraria, nahi eh, erozetzen zuena, nahi zuena bere etxean ingurian bakiaukan, haukan ez, ez beste etxe egintzareik eta eta beha eroz, erozia zuen uh, uh, no, behite 6.000 edo hola eta uh, zartzaak estimetu zuen hori bizpailu mila erotan bez. guztien uh, da badiela animaloikoa astokeria gehtetzen dienak eta badiela jiten dienak eskolegirat hanitz uh, sosekin eta merketua, lukaren merketua akortzen dutzenak, ez osa dutela kortza. Gai, uh, uh, lau euro maiatzun darreko, eta zer egin, <coughs> Prisezki, uh, proiektu horien laguntzeko? Bon proiektu horien laguntzeko, be, behar da dirua eman, behar da dirua eman, behar da dirua eman e, ina ala fite, sinatu behar dute, eta behar uh, nahi dugu uh, diru hori, Denen artean bildu, ina alafitea, horzen, bon, denek berrakitea, lortzen dia, hain izan duela bere goitza, lortzen ere eta bon, diloa behar da, uh, uh, tigori, uh, la, hori da urratza, eta denen artean egin behar dugu ezta laborari inlana, denen lanada, laboraintzan instalatzen uh, diren ere, ...enpleik guak sohtzen dituzte... ...ara nola ahuen... Deia, ...deia badira lanak hasiak... ...zanta behak, behak ziren... ...bastimendu batzu... E, ...piskat e, ahab egitu... ...deia ofizialiak badira hantsaktiak... ...baz ara ofizialenako lana emiten da... ...giro ofizialiak... E, ...lana bali madu... E, labora, e, ...laborarien mozkinak... ...eta ara, e, ...denen aktien ditugu... E, Eriak egiak orduan denen afera da, eta pentatzen dut denek egine nolte lagu uh, jatsori. Laborantza azken denboretan, ainit zelotzen da krisia itzarekin, um, ainit behi beltz edo iluna entzuten dira laburantzaren geroaren inguruan, alaren instalazioak badira, galdeak badira, luk zain diaren ganik, um, Hori begi honbat edo seinale onbat bezala ikusten duzu? Ba, beziki e, begi hona ba, da. E, Lukza Indiak, no? baditugu e, Lukza Indiak eta JAPITZ eta Eskoleziko Laborantxeak amaran eta e, sare hoktan badira e, ba laborari gaztiak eta e, kanpotik eldudienak, e, atik ez laborari mundutik ateatzen direnak eta nahi dutenak laborantxean e, plantatu. E, Begio hona da, binen e, ez duten nahi klasikoki, plantatu, behitzen molde behi batzu, behitzen itxura bat emeiten dute laburantxari. Beren Moskinak direktu gizaldu, zetransformazioonien bidez, eta hola, ara, nahi bazu eko politika, laburantxa politika ezta hemen go etxalde tipi indako egina, behaz ara, da, behitze gizan ikusi eta behitzea sinetsi bizitzena aldela laburantxatek hemen, eta fokak badira egun guziz, Eta bukik ikusten dugu kanpotik uh, jiten diren horiek ere ekahtzen dutela behitze zerbait, dait, behitze uh, hara, bat emanen dute, eh, laborantzean aktzeko moldiari uh, hara, mol, itxura begi bat emanen dute eta hori biziki baiko jala bak uretzat. Egun emazten aldeko eguna eh, nazioaktekoa emazte gehiago plantatzen dea laborantzean? Bea, uh, Gure emementuko 2 proiektu ektatzen da, e, be, hiru plantatzea horietarik 2 amazteak dira. Eta hori bada asainale bat, eta biziki baikoa hori ere. Esperantza Mesu horiekin uh, utziko dugu gure esola saldia, Dominika Mestoia uh, horietara ziko dugu Lurza-Indiako kide zirela, mileskak? Milesk bai,